7. fejezet Kantivé lakosai késő este tértek vissza az üldözésből. Most a seriftől megtudták az igazat. A csendbiztos rabló, az ördög érti. Leírhatatlan megdöbbenéssel hallották. Words, nem words. Hát kicsoda? Ő az, aki megölte words, kiáltotta Burns. Döbbenten álltak. Utána üldözzük, kiáltotta Burns. Senki sem mozdult. – Akárki volt, nélkül a rablók a markukba nevettek volna, – jegyezte meg Cresby. – Hogyan bánt el veled is Sterling-szel? Itt beszélgettem sterling és ránk tört, megkötözött. – De én kérdeztem, hogy hol van Varc, és te visszakiáltottál, szólt az egyik fegyveres. – Kényszerített. felelte kedvetlenül a serif, és látta a gúnyos dühött arcokat. – Megakadályozott, hogy sterling vallomását elmondja. Sterlingx ugyanis húsos farkas fogja volt, és a bandita vele üzente, hogy a fiú megölte Varst. Ezt kihallgatta, ránk tört, és megkötözött mindkettőnket, hogy akadályozzon az üldözésbe. Ezért, jegyezte meg Sterlingx, mint hallom, eredmény volt. Talán jó lett volna mindig megkötözni téged. A serif remegő kézzel lerebor nyúlt. Aki még egy csúfolódó szót szól, az keresztül lövöm. No hát, az ördög érti ezt. – szólt egy farmer. – A fiú végre megszabadított bennünket a veszélytől, legalábbis halálos csapást mértünk a gazemberekre, és semmiféle igazi verc ezt okosabban vakmerőbben nem csinálhatta volna. – De nem ám. – Most talán kössük föl mi? Lőjük keresztül? Hálából? Nagy zúgás volt. – Én csak azt tudom, hogy ez a fickó orvul lelőtte a verzt – felelte a serif és semmiféle orgyékosnak ez a környék, sem az államok bármely vidéke nem adhat kegyelmet. Nem hagyhatja futni, még ha érdemei is lennének. Ez bizonyos? Ez igaz, mivel azonban te vagy a serif, neked kell elfogni, mert kutya legyek, ha én ezt az ember csak tíz méternyire is üldözöm. Én sem? Én sem. Kiáltották mind. A serif kihúzta magát, bement az istálóba és előhozta a lovát. Most némi tisztelettel nézték, amíg a magányos, megviselt öregemben nyeregbe szállt, és megigazította a revolverövét. Burns mégiscsak férfi, az biztos, és igaza van. Neki kötelessége. De az üldözés mégis elmaradt. Egy kofba érkezett vágtatva. – Wurz! – lihegte ki fulladtan. – Láttam! – Mi történt? – kérdezték többen. – Holdvilág! Teddy lelőtte! – Csend! Egy távoli szírtról láttam, amint végeztek vele. Fejbe -e valaki, aztán holdvilág lelőtte. A holdteste nem került elő, pedig keresték. És az is lehet, hogy olyan temetése lett volna, amilyenben rablót még sohasem részesítettek errefelé. Mert ő, ő adta az erőt és az önbizalmat itt a győzelemhez.